Càpsules musicals amb Rafael Corbí avui al món de la música americana amb Gillian Howard Welch coneguda com Gillian Welch una cantant nascuda el 1967 a la ciutat de Nova York Johnny D. La música de Gillian Wells, nascuda el 2 d'octubre del 1967 i resident a Nashville, és un compendi del que ens ha pot portar aquesta cantant i compositora. Habitualment sempre interpreta la seva música al costat del seu partner en música i guitarrista David Rowlings. Un estil que de vegades és fosc, és molt íntim, que combina elements de música apelatxa, de bluegrass, de country i d'americana Music. Una música que ha estat descrita molt moltes vegades com innovativa, però també amb una absoluta reminiscència de formes de la música rural ja passades i ja oblidades. Wells i Rawlings han col·laborat al llarg del temps en 7 àlbums molt ben rebuts per la crítica, 5 realitzats sota el seu nom i dos realitzats sota el nom de Dave Rawlings Machine. Van debutar en 1996 amb Revival i la realització que van fer el 2001, Time The Revelator, va rebre nominacions per als premis Grammy com a millor àlbum de folk contemporani. També el 2003 van editar un àlbum excepcional, al Soul el Jorni, o el 2011 aquell de Harrow and the Harvest oh Kathy never did like preachers didn't like to tell the truth caught my eye no she was not shy and I was walking by the kissing booth una veu que també va col·laborar amb una excel·lent pel·lícula i recordar d'aquell Oh Brother Where Arthur a la qual li cantava dues cançons una d'elles el All l'Alfla Way compartint eh, estrellat diríem amb la versió que em va efectuar d'aquella gran cançó de gospel amb Alison Krauss Avui estem al vostre costat amb aquesta càpsula per portar-vos la seva música pertanyent amb un recopilatori o diríem una trobada de cançons perdudes, perquè va editar aquell àlbum Boots Number 1, The Official Revival Bootleg el 25 de novembre del 2016 un àlbum molt aclamat amb crítiques realment molt positives de, de la premsa i dels especialistes americans celebrant el 20è aniversari del seu debut el Revival, aquest àlbum inclús Incluïa doncs, peces, eh, o el que se'n diuen tomes falses, versions alternatives, demos de les cançons que es trobaven en la part original. Això va donar, l'èxit d'aquest àlbum, una recepció molt favorable i una segona part, publicada el 2020, amb el Butch Number 2, The Lost Songs, amb el seu primer volum, les cançons perdudes, de Gillian Wells, al llarg d'aquests anys. Give that man a road he can walk on, give that man a road. Cita també d'aquesta nova intentona musical de Gillian Welch que li va portar a editar dos més si el primer volum, que és el que avui estem en repassant, es va editar el 31 de juliol de 2020. Dos més en van seguir. Boots Number 2, amb el seu segon volum, es va publicar també a través de d'Acone Records el 18 de setembre de 2020 i posteriorment també va sortir el volum 3 al 13 de novembre del 2020. Àlbums excepcionals que ens demostren la gran capacitat musical compositiva de Gillian Graham And let on my right knee. I need a comfort, some company Fade and And stay close by my side Hard times come again Aquest repàs, doncs, a la seva música i la seva gran categoria musical d'un artista que també ha participat en diverses bandes sonores de pel·lícules, com el de Home, uh, The Horse Whisperer, del 1998, com hem dit l'obra de War Arthur, el 2000, Soundcatcher, el 2001, o Men from Planes, el 2007. Avui hem repassat alguna d'aquestes cançons, no totes, perquè, òbviament, n'hi ha moltíssimes que podríem escoltar d'aquest àlbum, però sí que us el recomanem qualsevol de les tres col·leccions que formen part d'aquesta recopilació de cançons perdudes de de Los Songs Boots Number 2. És Gillian Welch que avui ens ha acompanyat a través del programa amb aquesta càpsula musical. to serve.